Hej, mit navn er Mark Anthony og du lytter til iværksætterhistorier Eksperterne Special i samarbejde med Menti. I Eksperterne inviterer vi nye og tidligere gæster i studiet, som har en stor viden inden for deres felt. I hver episode tager vi en konkret udfordring op, som er relevant for dig, kære lytter. Og i denne episode har vi inviteret specialist i konverteringsoptimering Ole Gregersen i studiet. Ole ejer virksomheden Optuner og hjælper med alle ydelser inden for konverteringsoptimering, både analyse, optimering og test. Ole vil hjælpe dig med at få mest ud af din hjemmeside, og rådene du får serveret gælder for både enkeltmands de helt små og mellemstore, samt større virksomheder. For problemstillingerne og løsningerne er nogenlunde de samme uanset størrelse. Vi starter med at tale generelt om konverteringsoptimering og bevæger os senere hen over forudsætningerne for at få succes, og til sidst i episoden får du også Oles bedste råd til at optimere konverteringen på hjemmesiden. Og allerede nu kan vi da godt afsløre, at det blandt andet handler om, hvordan du på en personlig og fængende måde præsenterer dine vigtigste budskaber. Der er sådan en held inden for konverteringsoptimamentet, der hedder Flint McGufflin for USA. Sådan en stor, stærkskaldet mand, ikke der bare sådan, ja, han sover garanteret kun tre timer om natten, og han læser fire bøger om dagen og sådan noget. Ikke? Og det, altså han taler ligesom om the power, ikke? altså hvor kraftfuld er dit budskab. Og det er jo lige præcis det. Hvis det er kraftfuldt, så trækker det den og suger dig ind og <laughs> får dig til at klikke på knappen. Ikke? Ellers har jeg ikke mere at sige. En rigtig god fornøjelse. Ole, ordet er dit. Jeg har været selvstændig i rigtig mange år efterhånden, og det startede faktisk med, at jeg blev fyret fra mit øh, sidste job. Jeg blev simpelthen sparket ud, og så tænkte jeg, det skal simpelthen, nu skal jeg ikke bande, men det kan simpelthen ikke passe. Altså. Øh, og så havde jeg jo fået nogle måneders løn, og så tænkte jeg, nu er det nu, at jeg skal prøve det der med at være selvstændig. Øh, og det er tilbage i 2012 stykker. Og... Øh, jeg havde i en årrække været meget optaget af at prøve at holde, komme ud og holde foredrag og, og ligesom formidle og arbejde med, med brugervenlighed, som jeg arbejdede meget med på det tidspunkt. Så jeg havde allerede opbygget nogle kunder noget netværk, øh, og det, jeg tror, det gjorde, at jeg kunne tage chancen og springe ud. Og så har jeg egentlig bare taget den derfra øh, og etableret mig som selvstændig konsulent. Og så. det har altså været 10 år. Og det har altså været 10 år, som ja. tiden dog går. Ja. Men det var brugervenlighed, der ligesom dengang var, det en, var det en kernekompetence og ja. din store interesse. Ja, jeg, jeg, jeg er sådan en kandidat for ITU, og, og der var det hele noget med brugervenlighed. Og jeg var så optaget af det, at jeg blev ansat derude med det samme, da jeg var nyuddannet og undervist derude i, i seks år. Så jeg, så jeg arbejdede med brugervenlighed fuldtid, og jeg underviste i det, og jeg skrev en, en bog om brugervenlighed, så, så det var fuld hammer på det. Uh, og det blev på et tidspunkt en naturlig overgang til at arbejde. Og det var allerede, altså det var allerede noget med noget digitalt. Ja. Øh, og så på et tidspunkt blev jeg bare mere og mere optaget af, at det ikke kun handlede om, at det skulle være brugervenligt, men vi skulle også arbejde med at motivere brugerne for nogle bestemte ting. Og så var det oplagt, at det var at sælge noget, eller at, at lave et salg, eller den del blev koblet på. Så, så det har faktisk over de år været min rejse fra noget, der meget var brugervenlighed, brugergrænseflader, user experience, hele det område, over til noget, der så i dag kan vi kalde konverteringsoptimering. Ja. Og alle de ting, du lige nævner her, er jo en enormt vigtig steps eller delelementer i netop det her, at konvertere eller optimere på din konvertering jo. Ja. Øh, og det skal vi tage lidt ind i, fordi jeg er i hvert fald blevet klogere allerede, inden vi startede på i forhold til, hvad jeg troede konvertering ja. og konverteringsoptimering øh, var. Og nu udstiller jeg mig selv lidt her. Det kan være, at lytterne siger, at det vidste at vi skød da godt, Mark. Men, men jeg vidste i hvert fald ikke det hele endnu. Ole, inden vi sådan dykker helt ned i din ekspert... Øh, Øh, sige, område. Kan du ikke lige med dine ord fortælle, hvad er kan du ikke lige med dine ord fortælle, hvad er konvertering? Ja, det der er opgaven er jo at få nogle brugere ind på, typisk på en hjemmeside, det kan også være alle mulige andre digitale produkter, men lad os bare holde os til, til nettet. Altså der får vi noget trafik ind, for nogle, nogle personer ind, nogle besøgende, og dem vil vi jo gerne have noget værdi ud af i vores lille forretning. Så langt de fleste hjemmesider vil jo et eller andet med de besøgende. Og jeg definerer egentlig bare konverteringen som den handling, vi gerne vil have dem til. Og det kan så jo i en webshop, kan det jo være at købe en sko eller købe et produkt. Det kan være transaktionen. Det kan også være en tilmelding til et kursus. Det kan være tilmeldelser, et nyhedsbrev. Så jeg definerer bare konvertering som en, en transaktion, en handling, vi gerne vil have den besøgende på hjemmesiden til at foretage. Ja. Så det er for mig konverteringen. konvertering. Konverteringen. Traditionelt vil vi nok sige, at det er salget, altså at brugeren har købt noget, men, men, men der findes jo så mange forskellige typer virksomheder, så, så transaktionerne kan være alle mulige, kan man sige. Så det handler om, at, at når du får besøgende på det website og konverterer dem, altså får dem til at den ønskede transaktion? Ja, vi konverterer dem til kunder, kunne vi sige, ja? Ja, ja. sådan lidt, lidt for simpelt sagt. Og, okay, og det kan for eksempel også være sign op til nyhedsbrev? Ja, det er jo sådan set hvad som helst, der ja. bliver værdifuldt for os, Uh, og, og, og et, et sign-up er jo lead, et, et potentielt lead, ikke? så at lave leads er også for mig konverterings en konvertering, undskyld, ikke? At, ja. at vi ligesom kan, kan der kommer nogen ind, og så kan vi ligesom fastholde dem på en eller anden måde, så vi kan få noget værdi ud af dem på en eller anden måde for så vores lige, forretning. Okay, så lige her, vil jeg, vil jeg lige sådan, ja, nu kommer min egen nysgerrighed frem her. De her de her sign-up øh, pop-ups, der kommer, når du besøger et website, sign-up ja. her, få 10%, eller bare, bare sign-up. Nogle gange kan du næsten ikke komme videre på en telefon, før du har sagt ja til at få deres nydighedsbrev. Ja. Virker det? Jamen det, der er lidt irriterende ved sådan en som mig, det er jo, at jeg vil helst ikke agere troldmand. Så jeg vil helst ikke være sådan en, der kommer ind og siger, gør sådan her, gør ikke sådan her. I min butik handler det rigtig meget om, at vi kvalificerer nogle beslutninger. Så virker det, det vil være at undersøge, om de virker. Det vil sige afprøve det. Så der, skal, så, så der vil være nogen, der sælger den ydelse, altså at lave de pop der vil kunne fortælle dig, om de virker eller ikke virker. Men om de virker for din forretning, det kan du ikke bare sådan entydigt sige, hvis du flår mig op af sengen om midt om natten og siger, virker det, så vil jeg nok sige, at ja, det virker for rigtig, rigtig mange. Ligesom at e-mail er en kanal, der stadig virker, selvom vi sletter de der spam-e-mails. Ja. Men øh, egentlig er opgaven for sådan en som mig at hjælpe dig med at finde ud af, om det virker. Ja, ah, det, det er jo interessant. Nu bevæger jeg vel lidt mere ind på det der område, at hjælpe mig med at finde ud af, om det virker. Ja, for det virker for nogen i nogle situationer, men ikke for alle i alle situationer. Men jeg synes, at man får alle de her tilbud og muligheder, hvor man lige siger, bom, nu bør du passer den kasse, nu gør vi det og det og det, og mm. så har vi god erfaring med, at det bliver til det her. Men ja. det her, du går ind og gør jo hos optogen, der er jo at hjælpe folk med at finde ud af, om det de gør virker, og de kan gøre noget andet, der virker bedre. Jeg er meget optaget af at, at kvalificere beslutningerne ved at at kigge på, hvad foregår der i dag? Så det vil sige, hvad gør de brugere, der allerede kommer på din side? Hvad kan vi ligesom samle op af data omkring? Hvad gør de i dag? Øh, og, og så øh, er jeg meget optaget af at lave eksperimenter, altså afprøve. Øh, hvis vi nu gerne vil have nogle flere til at øh, klikke på vores tilbud. Hvad er det så for nogle virkemidler, vi har? Og hvilke nogle af dem virker? Så det vil sige, kan det vand poppe op? Måske bliver det for aggressivt. Øh, jamen så, så skal vi ikke bruge den. Nej. Så skal vi måske bruge noget, skal vi bruge noget video, noget storytelling i en anden udstrækning. Det kan godt være. Måske er det ikke det, der virker. Altså, og det kan man ikke helt sige på forhånd. Og det er måske en del af gamet her, det er, at vi kan ikke forudse vores brugers adfærd. Hvis vi, altså det gør vi meget, ofte og meget. Øh, udbredt er det at, at bruge mavefornemmelsen og sige, at jeg tror, det her virker. Men når du stiller den type spørgsmål, så bliver jeg sådan udfordret, fordi jeg synes, det er vigtigt at finde ud af, hvad det er, der virker, snarere end at bare sige, at jeg ved, hvad det virker. Ja. Og det er også det, jeg prøver at hjælpe virksomhederne med. At have en proces, hvor man hele tiden kontinuerligt øh, undersøger, hvad sker der, og hvilke muligheder har vi her, og hvilke nogle af dem virker. Og det er her, du laver for eksempel de her brugertest. Ja, brugertest bruger. er en måde at lære noget om, hvad foregår der ja. på siden, hvad virker ikke så godt, og hvad virker, øh, virker bedre. Og så har vi, i den anden ende af processen, har vi en, en splittest, hvor vi måler to forskellige variationer. Altså det vil sige at vi har vores eksisterende version. Nu springer vi allerede til noget rimelig nørdet, ikke? Vi har vores eksisterende version, og så har vi en, en variation, og så måler vi op de to op imod hinanden for at se hvad der virker, og så lærer vi af den proces. Så vi lærer for eksempel om den pop up virker, eller om den ikke virker for vores forretning. Og så ser du, siger, du er lidt nørdet. Jeg synes det er jo ret interessant, fordi når du nu gør det alligevel, så er det det vigtige at finde ud af om det virker for pokker. Altså det du gør, det du kaster ressourcer og penge og tid i i det hele taget, så siger virker det virker det, virker det ikke. Men jeg gør alt det rigtige, Jamen, gør du det? Og det er jo så det, der er vigtigt at gå ind og undersøge. Og nu siger du, du nørder lidt. Det du sagde inden, det er, det er vigtigt at sige, Mark, at, at jeg arbejder ikke med marketing. Mm. Og, og det er jo, tænker, at du siger, det kan du, det kan du så selv svare på, for, fordi mange måske blander det lidt sammen og tænker, det, det, det, det, er, det er sådan et marketing -tool, det er en marketing til mm. mm. eller ekspertise, det du har. Men det, det understreger du, det, det, det er ikke det, du arbejder med, marketing på den måde. Det er egentlig fordi, at altså, online-marketing er jo sådan et ret veldefineret område. Vi har nogle bestemte kanaler, vi har noget søgemaskineoptimering, vi har noget betalt trafik, vi har, vi har de her medier Facebook og sociale medier og sådan nogle ting. Og det er meget veldefineret, øh, hvad det er, der skal foregå i de der forskellige kanaler. Og de er alle sammen optaget af at trække trafik ind til hjemmesiden, for eksempel. Ja. Så det er en meget sådan, det kan i hvert fald opfattes som en relativt afgrænset opgave. Jeg er så bare så specialiseret, jeg er kun optaget af, hvad sker der med dem, når de kommer ind på siden. Så jeg, jeg er rigtig optaget af, hvor de kommer fra, og hvem de er og hvad de vil. Men jeg fokuserer 100% på, når de er kommet ind på siden, hvad gør vi så med dem der? Ja. Og det er, ikke, det er som sådan ikke en marketingopgave. Har du en abonnementsforretning, eller håndterer du gentagende betalinger? Måske sidder du med økonomiansvaret i et fitnesscenter, en udlejningsvirksomhed eller firma, der sælger varer på abonnement, og du er træt af at betale en formå per betaling.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 Automatisk udsendelse af fakturer i eget navn, bogfører automatisk i dit økonomisystem, meget billigere per betaling, automatisk rykkerprocedurer og indbygget en in og så kan du lade dine kunder betale med deres foretrukne betalingsmiddel, kort, mobile pay osv. Hos Cementy er de første tre måneder helt gratis, og herefter betaler du kun 1 kr og 95 øre per betaling samt kun 249 kr. per måned i abonnement. Har du en leasingfirma eller et kapitaludlån, så kan Ementi også noget spændende her. Kom i gang allerede i dag på ementi.dk. E-M-E-N-T-I .dk. E -m -e -n -t -i .dk. Det kan jeg sagtens følge dig i. Jeg havde måske også tænkt, at du var et marketing greb, kan man sige, men... men øh... De ting overlapper jo rigtig meget, ja, fordi du kan ja. jo også tale om at, at konvertere i din markedsføring, kan man sige, at få brugerne til at gøre nogle bestemte ting, og det er en del af en rejse, ikke så Vi kan ikke helt adskille tingene, kan man sige. Øh, for mig er det bare vigtigt, at folk ikke tænker, jamen, han kan hjælpe os med at få nogle flere ind på vores hjemmeside. Så det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke noget om. Så når, når de har brugt nogle andre eksperter, der har været ja. gode til at få besøgende ind, mm. så er det, du går ind og siger, okay, er det de rigtige Hvordan får vi i går mest muligt ud af dem? Hvordan sikrer vi den bedst mulige oplevelse? Så det de foretår den her ønskede transaktion, sådan en konvertering er. Præcis, og det er et helt andet game. Det er nogle helt andre værktøjer, det er nogle helt andre, på mange områder, nogle helt andre virkemidler. Det, det, det er en helt anden faglighed. Og der, der er nogle, det er en helt anden proces, en helt, en helt anden arbejdsproces. Så det, det er vigtigt at adskille de to. Og, og nu skal jeg jo ikke sidde her og, og ligesom pege fingre nogen, men, men jeg synes bare, det er vigtigt, hvis man køber ind på konverteringsoptimering, er man så opmærksom på, at de mennesker, der laver det for mig, er det nogen, der i virkeligheden er bedst til markedsføring, eller nogen, der er gode til konverteringsoptimeringsdelen, fordi det er ligesom to helt forskellige områder, det er tit også lidt nogle forskellige fagligheder, det er tit lidt nogle forskellige kompetencer, så det er lidt to forskellige ting, selvom de selvfølgelig hører sammen. Ikke? Så det, man ser nogle gange, man gør rigtig meget ud af sit website, sin, sin CEO, og så videre, ja. Google AdWords, hvad har du, mm. og du du lykkes måske også med at trække ganske fornuftig trafik ind på dit site. Ja. Og det man sådan typisk får, det er, at man får nogle statistikker, nogle kampagnerapporter, så at den her virker bedre, den her pris fungerer godt. Præcis. Og det er måske der, mange tror, at nu har jeg har fokus på konverteringen ved at kigge på de her ting. Det jeg forstår på dig, det er, at du går steppet videre. Det er ikke bare nok at sige, at når du har den blå til 18 kroner, mm. så sælger den bedre den røde til 20. Mm. Vi taler jo meget sådan om konverteringsraten. Og det er jo den procentsats, altså det er jo antallet af dem, vi får ind på siden. Hvor gode er vi til at konvertere dem? Så i en, lad os en webshop, der har det måske været sådan typisk, at man fik 100 mennesker ind, og så konverterede man 2-3 af dem, eller 5. Ikke? Så har man en konverteringsret på 2-3-5 procent. Og den vil man jo gerne have op. Både fordi man vil gerne sælge noget mere, men også fordi at det, er jo en, det er jo netop en procentsats, så det vil sige, at hvis, vi, hvis trafikken bliver det samme, men konverteringsraten stiger, jamen, så tjener vi flere penge på den samme trafik. Altså vi får mere ud af vores markedsføring, så det er egentlig bare at ligesom, maksimere udbyttet af den trafik, man allerede går og betaler på eller betaler for. Det er en ting. Den anden ting er jo, at trafik koster penge, og alle er i konkurrence med alle ude på det store internet. Alle vil lægge øverst på Google osv. osv. Så det vil sige, at det er de samme mennesker. Nogen, altså, ti virksomheder i den samme branche slås som de samme mennesker. Ja. Den med den højeste konverteringsrate får mest ud af sin markedsføring for en konkurrencefordel, kan man sige det. Oplever du, at mange, når de når til konverteringsoptimering, så, så slipper de foden på speedernet, fordi de har gjort rigtig meget op til det punkt? Jeg oplever, at nogle virksomheder begynder at føle, at de kan ikke poste flere penge i deres online marketing. Altså jeg har kunder, som de kan ikke smide, de kan ikke smide flere penge efter Google Ads. Altså, de kan simpelthen ikke, altså hvis de gør det, så er det bare penge, der bliver brugt på ingenting, fordi så får man bare altså kunder, som ikke er interesserede i at købe. Så man kan, simpelthen ikke, man, kan ikke presse, man kan ikke presse ballonen mere på, på online delen men man kan sagtens gøre noget for at få noget mere ud af den trafik, man får. Så, så det er sådan en, det er sådan en klassisk konverteringsoptimeringssituation. Vi skal have noget mere ud af den trafik, vi i forvejen betaler rigtig mange penge for. Fordi der er jo virksomheder, der ligger 100-200.000 hos Google hver måned, ja. som bruger 0 kroner på konverteringsoptimering. Ikke? Så det er noget med at sige, okay, vi er nødt til at tænke på en anden måde, så vi kan få noget mere, ja, man kalder det egentlig ROAS, ikke? return on advertising spend. Ikke? Ja. Altså få noget mere ud af de penge. Og det, det, er, sådan, det er bare helt ikke kompetenceptimering, det er at sige, okay, vi bruger en masse penge på at hive folk ind på sitet, Lad os kaste nogle penge efter og så få noget mere ud af dem, når vi nu har dem. Ja. Og, og, og du, du sidder, det, du fortæller det her, så sidder og det jeg tænker, for, ja, det giver jo rigtig god mening. Ja, du tænker straks, det arbejder alle med. Det synes alle er vigtigt. Det bruger alle masser af penge på. Svaret er nej, det gør de ikke. Ja, det, det ved jeg. Jeg kan da bare se, hvor nogle sites, jeg har jeg gør, jeg med at gøre, stadig kommer med at gøre, så siger jeg, ja, det, det har du jo gjort. Så nu som Alette, så man læser det mm. lækker, så laver man en kampagne, og så selvfølgelig følger man med på nogle statistikker, men det der deep dive ned i. Mm hvem er jeg for, at for de rigtige, for jeg nok, når de så endelig er der? Hvem er de? Hvordan får jeg med ud af dem? Hvordan mm. får jeg ja. dem til at komme tilbage, hvis de ikke lige foretager transaktionen første gang? Og så videre og så videre. Ja. For man kan også blive i slemt skuffe, når man ser en, en voldsom trafik, og med en meget lav transaktion, altså konverteringsret bagefter, mm. så bliver man jo skuffet. Så kan man måske blive til ramt af sig, gud, er det godt nok? Er der noget vejen med mit produkt? Ja. Øh, er det for dyrt? Det er jo en klassiske håndtag, man hiver i, så siger der no, om, det er jo nok lige efter corona og alt muligt andet og Ukraine. Så det er nok for dyrt, så sætter man prisen ned. Jamen, principielt set kender vi det jo alle sammen. Alle os, der ligesom vil noget på nettet. Altså, der har en, det er jo mange, der har en hjemmeside, ikke? Altså populært sagt, kan man sige, at alle hjemmesider ligesom har jo et eller andet formål. Det er det færste hjemmesider, som ikke vil noget med, med sine besøgende. Altså alle hjemmesider vil noget med deres, deres besøgende. Altså, det kan være, Jeg har lavet et projekt med Bolius på et tidspunkt, for eksempel. Ikke? Altså, de vil have, at, at folk bliver længere på siden, læser flere artikler. Det kan vi også sagtens arbejde med i konverteringsoptimering Altså engagere brugerne mere, få dem til at gå videre til den næste artikel, tilmelde sig nyhedsbrevet. Der er også nogen der, der vil noget. Det kan godt være, at det aldrig bliver til penge. Altså, der bliver aldrig en transaktion med kroner bliver overført til Bolius, men det, det er værdifuldt for Bolius, så det vil de gerne have mere af. Jamen, så skal vi have en proces omkring, okay, hvordan kan vi få, så kan vi bare stille det simple spørgsmål, hvordan kan vi få flere øh, af vores besøgende til at engagere sig mere i vores website? Og det er jo også en værdi for en virksomhed, altså besøgende, de brand, styrken værdi. det. Det kan godt være, at du ikke har en økonomisk transaktion, men det øger jo også dit, dit brand value at have. En vis øh, for Absolut, sige, besøgs der, og skar. Der sidder jo folk øh, på, på, på sådan noget som Bolius, sidder der folk derude dag dagen og skriver artikler og eksperter ja. og taler om græs og hvad ved jeg. Og, ja. og, og, altså, de er, jo, de er jo ikke gratis. Nej. Så, så, så hvorfor sidder de der? Jamen, de sidder der, fordi Bolio skal have noget trafik på den side, fordi det er en del af deres øh, kerneforretning, kan man sige. I essens, siger du, så er konverteringsoptimering to ting. Du siger, at forbedre det eksisterende ved at forstå de mennesker, man sælger til, og to, at kvalificere din designs. Ja. Og her i en lille punkt til at den anden, der scoret, så gælder ikke enkeltmandsvirksomheder. Så lad os lige starte med et med den første. At forbedre det eksisterende ved at forstå de mennesker, man sælger til. Ja, jo, det gælder i den grad enkeltmandsvirksomheder, men jeg tror, det er lidt ude efter, det er øh, det her med, at konverteringsoptimering er noget, der gælder ligesom alle typer virksomheder, og der er noget modenhed, i mange virksomheder en modenhedsgrænse hvor man kan sige inden man når den så er det dyrt at kaste penge efter en, en konsulent som mig ja. øh, men det betyder jo ikke at man ikke skal være optaget af det det betyder bare om det er noget man specifikt skal arbejde med det er måske der hvor jeg, jeg ser at der er en eller anden grænse ja du skriver det også under at kvalificere sin designs mener du det, det er ikke nødvendigvis lige det man lægger ud med der som mm. virksomhed nå men, men man kan sige øh, der er masser af gode råd og masser af tips til at bygge en god hjemmeside mm. kan man sige det, dem kan man jo google sig til, kan man sige. Øh, og der er masser af gode råd til at være en god sælger, også på sin egen hjemmeside, også hvis man har en personlig virksomhed. Så, så det er ikke fordi, at man ikke kan arbejde med at optimere sine konverteringer. Det kan man sagtens. Øh, jeg tror, at der hvor sådan en som jeg kommer ind, det er noget, hvor man går lidt mere systematisk og, og lidt mere sådan øh, detaljeret til værks, kan man ja. sige. Det, det er sådan set bare det, der er min der er ligesom sådan en grænse, så man ikke tænker, at jeg gør det samme for alle virksomheder. Jeg gør noget helt forskelligt for, for forskellige virksomheder. Og og hvis man skal lægge... det kan vi jo selv... Sådan nogen som jeg, du og jeg, der har enkeltmandsvirksomheder... Altså, hvis jeg skal lægge 20, 30, 40, 50 for en eller anden optimeringsproces... Altså, det, det passer det klinger dårligt i budgettet. Pengene er bedre brugt på noget andet. Jamen, så er man tilbage til et råd Altså, ikke? altså hvor, mm. hvor godt kan det blive for den ja. type virksomhed, kan man sige, i til sådan en investering? Så det giver, det giver ja. jo mening. Men dybest set er det det samme, man vil gøre på en enkeltmandsvirksomhed, som man vil gøre for en kæmpe stor B2B-virksomhed. Ja. Processen er sådan altså, set den sammen. Altså forstå, hvad der er for nogle besøgende der kommer, hvad kommer de efter, hvad er værdifuldt for dem, den der, den der transaktion, man gerne vil lave med dem, hvordan kan man ligesom sælge den til dem, mm. og få dem til at, at gøre i eller andet bestemt, altså blive til et lead, for eksempel. Ikke? Jo, og lead, og det er jo, kan man sige, at generere et lead, en transaktion, en omsætning, en værdigøgning, det er jo det, mm. det, det hele handler om. Ja. Og, og det, vi snakker om websites og webshops, og vi snakker om SEO, og, og Google, altså alt det her, har taler om. Men så har vi jo netop konvertering som et, et selvstændigt, kan man sige, element, mm. som ikke alle ser som det vigtige selvstændige element. Det bør være. Og det er jo som det, som det, jeg hører, hvor man siger, man kigger på de andre ting, og så tænker man, så må vi kigge lidt på konverteringen hen ad vejen, og det følger jeg lidt med, mm. for nogens vedkommende kunne jeg forestille mig. Ikke? Men jo. Der er det altså vigtigt, at du siger, at nu gør jeg alt det her andet. Så kunne det måske være en god idé også at kigge på, altså, hvor meget får jeg så ud af dem, som kommer ind, og er det de rigtige? Ikke? Jo. Men det der egentlig er min opgave er jo at etablere en proces, hvor man sådan hele tiden og løbende, har et system til at indsamle viden omkring, okay, hvad virker, hvad virker ikke på vores side. Der har vi nogle forskellige kanaler til det. Vi kan trække på ekspertviden, som jeg laver. Vi kan trække på mennesker, altså vi kan tale med dem, der er vores potentielle kunder. Vi kan bede dem om at gøre ting på vores hjemmeside. Så der er hele det der sådan, user research område, vi kan lave så vi kan lave pop-up, hvor vi siger, hey, vil du ikke lige sige, hvorfor du ikke købte noget i dag, osv. Så, så der er hele den del. Og så har vi alt det der, de der data-aftryk, som folk efterlader, som vi har i sådan noget som Google Analytics og andre værktøjer, hvor vi kan se, hvad gjorde de egentlig? Hvad klikkede de på? hvilke sider så de? Hvor længe så de video? Så der er ligesom, det er sådan, ligesom tre kilder til viden, der kan fortælle os noget om, hvor er der et potentiale for, at vi kan skrue på det her, og så kan vi få noget mere ud af de her mennesker. Og når vi så ligesom har det potentiale, så kan vi jo tage og sige, okay, nu starter vi med at gøre det her. Øh, og så kan man, så man, man prioriterer de der potentialer, så kommer man så til, okay, hvad er det rigtigt at gøre? I nogle situationer kan der være mange forskellige løsninger på det samme problem. Så det vil sige, at jeg vil gerne have min brugere til at klikke på et bestemt element. Jamen, øh, skal knappen være større? Skal den være mindre? Skal der stå noget andet på den? Skal den være placeret et andet sted på siden? Altså noget designmæssigt. Ja. Jeg, jeg kan ikke gå ind og sige, hvad er det, der virker hvad det, der ikke virker. Det kan jeg ikke bare sådan diktere. Så ville jeg jo være millionær i dag, hvis jeg bare kunne pege og sige, hey, det der. Men jeg har nogle metoder til at afprøve det og måle på, hvad det, der virker. Så jeg får både kvalificeret, hvor de største problemer, og jeg kan også være med til at kvalificere, hvad virker, hvad virker ikke. Og så, så processen sådan set fuldbyrdet. Ja, det du sagde før, jeg vil lige fange af det, du siger. Bare et simpelt spørgsmål. Sammen. Vil du lige fortælle os, hvorfor du ikke købte noget i dag? Ja. Det synes jeg jo personligt er et genialt spørgsmål. Ikke? Det svarer jo lidt til at nogle gange, når man har været i sted hen, så er det den der terminal med nogle smilige af forskellige farver, og så dunker man den røde, eller den grønne, eller den gule, og det er så også fint nok. Ja. Men så er det her tillægsspørgsmål, hvorfor hvor, hvor, hvor trykker du på den røde? Mm. Så er der så nogle af at de forskellige udbyder det her, så skal du gå ind på en iPad-klik, og så kommer der seks spørgsmål. Og du står i lufthavnen på et toilet, der har været beskidt, så vil du ikke lige forklare sig så sådan, nej, jeg skal ud og flyve også. <laughs> ja. Og så klikker man, og så er nogle gange, så, så svarer jeg lige på det, så kommer der sgu et nyt spørgsmål, ikke? og man står ude på et lufthavns uh, toilet. Jo. Og så, det er måske gået lidt for meget over den anden, og det er måske også det, du snakker om. Så, hvordan målretter vi vores nysgerrighed i forhold til vores kunder? Hvordan får vi dem til at give os den information, vi har brug for? Ikke? Jo. Fordi altså, vi har jo en palette, kan man sige, af meget etablerede værktøjer til at, at lave den der dataindsamling. Det er et meget godt eksempel, det der, hvor man kan trykke på noget og sige, var det en god oplevelse, eller var det en dårlig oplevelse. Ja. Det, det kan vi... Vi lægger måske også nogle gange mærke til, hvis vi kigger på en eller anden supportartikel, så nede i bunden står der, var den her hjælpsom, eller var den ikke hjælpsom. Og den type feedback er jo helt oplagt, altså at ligesom samle op på at få dem, der besøger siden til selv, at definere, hvad virker hvad virker, hvad virker ikke. Ja. Det har også været populært at lave sådan nogle små pop-up-er, der siger, jamen, er der, har du nogle spørgsmål, eller nogen grund til, at du ikke tænker, at du, vil, du vil købe vores lad os sige, måltidskasse i dag? Jamen, så kan folk sige, jamen, jeg er lidt usikker på leveringen til de her øh, ikke brofaste øer, hvordan gør I med det? Og så kan man sidde som team og sige, okay, men det her spørgsmål, det går igen. Lad os prøve at adressere det i vores check udforløb eller hvad man nu siger. Ikke? Ja. Så man har, sådan, man har et feedback-loop, fra hjemmesiden, der hele tiden fodrer en med, hvad de største problemer lige nu? Og som du sagde også, inden vi gik i gang, så sagde, mange virksomheder kan jo gøre det selv. Man behøver ikke nødvendigvis gå ud og købe den, den fulde, hvis øh, permanent, man kan gå ud og søge rådgivning omkring det her, og så kan man mm -hmm. afhænge af ens egen størrelse, før siger, vi dedikerer nogle ressourcer til en i løbende selv, ja. og kigge på vores konvertering. Ja, altså, sådan, hvad skal man sige, fagområdet, konverteringsoptimering, hvis man kan tale om det, har, har modnet sig over de i hvert fald de 10 år, jeg har arbejdet med det, sådan at i starten var det meget noget med sådan tre tips til øh, gode knapper og sådan noget. Til nu er det meget mere noget med at virksomhederne er optaget af, at få den der proces op at køre, få de rigtige medarbejdere, få de rigtige aktiviteter, få de rigtige værktøjer. Altså selv eje processen, kan man ja. sige. Så, så det er meget der, hvor vi er nu. Øh, sådan din nyeste sådan, trend, man kan sige, der er taler tale om at have en eksperimenterende kultur som virksomhed. Altså det vil sige, at virksomheden i hele den måde, den beslutter på, hvad, hvad, hvilke features skal vi udvikle, eller hvad, hvad for nogle strategiske veje skal vi gå, der, har man, der bruger man det der feedback loop til at styre, hvad ved vi, der virker, hvad ved vi, der ikke virker, så bevæger vi os, altså en form for risikostyring, så bevæger vi os uden om det, der ikke virker. Så hvis det der feedback loop bliver bygget ind i virksomheden, så bliver det en måde at arbejde på, hvor alting hele tiden bliver målt og varet for at finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Og netop feedback loops eller der nemlig feedback-cycles, det, det er jo sindssygt interessant. Og nu, øh, hvis Løderne kunne se os i øjnene, så vil de ja. se, at jeg lyser helt op, for det så noget, synes jeg, er mega spændende ja. i forhold til, hvad nu skaber det her feedback loop ikke bare for alle, men også for udvalgte, hvad øh, skal man sige, grupper og segmenter, når der besøger dit site, for eksempel, men ikke mindst at gøre det samme internt en virksomhed, afhæng ja. Det er jo data, det er super datadrevne, kan man sige. Jamen altså, det der med at datadrevne er noget, der klinger rigtig godt med konverteringsoptimering. Fordi når jeg taler om for eksempel at kigge i sin, i sin analytics-data, eller kigge i forskellige værktøjer, der samler ting op, så er det jo data, der er med til at kvalificere beslutninger. Så dybest set er konverteringsoptimeringsprocessen, at man kvalificerer sine beslutninger. Med andre ord, man, man, man, øh, man implementerer sine vinder, kan man sige. Ja. Ikke? Altså de ting, hvor hvis, hvis man kan måle på det, men det kan man... I større virksomhed i hvert fald kan man måle på, hvad virker, hvad virker ikke, og så kan man blive ved med at bygge oven på det, der virker. Ikke? Så bliver altså, det en selvforstærkende effekt, ikke? så man kan bevæge sig hurtigere, man kan vækste hurtigere. Og, og det er jo det, som jeg også forstår, er en del af konverteringsoptimeringen, det er din agilitet, din evne til din, din responstid. Fordi data er jo, lige så snart du har det, så er det jo gammelt. Mm. Altså lige så snart du har genereret data, så er det jo historisk, kan man sige. Mm. Det er der ikke noget i vej med nødvendigvis, men det er jo lige så når du har data, så er det jo, så er det, så er det, det der lige er sket. Mm. Så det her med at kunne agere hurtigst muligt på, på nyest mulige data. Ja. Det er jo vigtigt, at man ikke sidder en gang om og kører en rapport ud, så siger og lad os se, hvordan det gik det seneste kvartal. Det kan være fint nok. Mm. Det er lidt svært at reagere på noget, der sket for to måneder siden. Altså det, der er rigtig spændende med konverteringsoptimering, det er, det, det, det er blevet, også blevet synonym med at lave det, der hedder ab split hvor man ligesom afprøver ting op mod det eksisterende. Mm. Så hvis man forestiller sig, at man har en eller anden... Øh, altså det, det, et godt billede på det er, ligesom, hvis du forestiller dig et samlebånd på en fabrik, ja. så har du to samlebånd og så på den ene, der kører du bare produktionen, som det plejer. På den anden, der skifter du noget ud, du sætter en anden robot ind, eller du gør tingene på en ny måde. Så måler du bare på, hvilken samme, samlebånd er mest effektivt. Ja. Hvis det nye samlebånd er bedre end det gamle, så kører du bare sådan fra nu af. Men du kan, ikke, du kan ikke gøre det med data fra i år, og så data fra sidste år sammenligne, fordi sidste år var der ikke krig, eller så var der ikke corona eller et eller andet. Så, du, så det gode ved ABS-split-testen at du sammenligner de to versioner samtidig. Så det vil sige, at du kan måle på de her to år for hinanden lige nu i et kontrolleret online eksperiment, hvilken en virker bedst. Øh, og der kan man sige, det er jo noget, du kan agere på nu og her. Det er jo det er live data, det er det data, du får nu, og du kan agere på det med det samme. Og det vil sige, hvis den proces er op og kører, kan du også blive en meget mere agil virksomhed, snarere end hvis du havde lad os sige, implementeret en ny feature, så ventet over og set, hvordan var udviklingen gået. Altså, udover at du ikke kan samle de to tal helt, så er det jo også en, en forældet og langsom måde at gøre tingene på. Men det er også det, man ser rigtig mange steder, det her med, med, med, med skal man sige, at bruge dataene ikke? Eller, eller næsten bruge AI i forhold til, at sige, hvis vi fremskriver de her beslutninger. Mm. Altså, der er jo nogle software derude, der faktisk kan fortælle dig, hvad du vil beslutte i morgen, ja. baseret ja. på data, ikke? Absolut. Øhm, men det, jeg synes, der er spændende her, det er både med det her split men, men vi går også meget over i det her live-setup, og live-shopping vokser jo helt vildt. Og det her med at have en, en, en høj grad af konverteringsoptimering i live-shopping, det er jo her, det bliver interessant, når du har din AB-grupper, og du har folk live på, og det er, hvordan kan du konverteringsoptimere live, kan man ja, sige? Hvordan ja. kan du reagere på det, der sker nu her? Ikke? Altså i splittesten vil du ligesom give, der vil du dele dem, der følger med i for eksempel noget live, eller dem, som er, kommer på din hjemmeside op i nogle grupper og så vil, de, så, vil du give dem forskellige, så vil du tilbyde dem noget forskelligt. Ja. Og det findes, det findes, i, altså det findes i, i, ikke kun i konverteringsoptimeringen, det findes rigtig mange steder, det der med A-B-teste, det kan man også gøre med e-mail, og i alle mulige andre situationer. Hele online-marketingbranchen -bran er jo sådan set en stor test, hvor du hele tiden måler tingene op mod hinanden, hvad virker godt, hvad virker ikke så godt. Men at få det ind på siden, nu bor vi desværre i lidt lille land, så derfor har vi ikke så meget trafik. Rigtig mange websites har ikke trafik nok til sådan en rigtig at lave sådan enige statistiske forsøg, men... Dybest set er tanken, at vi hele tiden, i lige meget hvad vi gør, lige afprøver noget for at se, dur det eller dur det ikke. Og det kan, det kan man gøre på mange måder, men, men a b er, er, er et værktøj, et sted vi kan gøre det på nettet. Og der behøver man ikke være en stor organisation for at lave lige præcis det her. Nettet er sådan set tilgængeligt til alle, der er bare den øh, have ved det, kan man sige, at, øh, at der er en statistisk model, der ligger bagved. Jeg vil meget gerne forklare det, men der ligger en statistisk model bagved, der gør, at der skal en vis mængde data til. Jeg kan, fandme, give, jeg kan ja. give et kort eksempel. Ja. Når, når vi har folketingsvalg i Danmark, så laver vi en exit-poll. Ja. Og det er jo nogle mennesker, vi spørger på vej ud, der, der lige har stemt. Hvad stemte du? Ja. Og, der, og der, spørger vi så, der ved vi så, at man skal spørge et vis antal mennesker. Vi kan ikke bare spørge tre, vel? Vi skal, vi skal spørge nogen. Ja. Og der er måske en eller anden standard. Jeg, nu laver jeg ikke sådan nogle exit poll, men der er en eller anden standard, der siger 1000, 2000 mennesker. Så siger vi, okay, vi kan spørge dem. Men når vi har spurgt de 2.000 mennesker, så siger vi jo noget om, hvordan valget er gået i hele Danmark. Det ved vi også godt. Det kan godt gå galt, ikke? Det har vi set. Ja. <laughs> men, øhm, men det gør vi jo så alligevel. Ikke? Øh, og det vi gør, det er, at vi fremskriver så at de 2.000 mennesker siger, okay, hvis det nu var dem alle sammen, hvordan må, hvor, hvordan må man det? Jamen det må man, <laughs> det må man, fordi man har vedtaget nogle statistiske modeller, hvor man siger, okay, hvis, hvis vi kan sige noget om de 2.000, så kan vi også sige noget om dem alle sammen. Og det er det samme, vi gør i en split-test. Vi, vi har jo ikke alle brugere fra nu af i al fremtid. Vi har nogen, der indgår i testen. Så spørger vi dem, hvis nu du ser den her, den her tekst frem for den her tekst, konflikterer du så bedre end ham, der så den anden, ikke? Og så siger vi, det gør vi så på x tusind antal mennesker, og så bruger vi noget statistik til at sige noget om, okay, performer den bedre end det, der var før, kan man sige. Ja. Og det, jeg prøver at komme frem til, det er bare, det kræver en masse data. De der statistiske, statistiske modeller, de er sultne. Hvis de skal kunne sige noget om, om der er forskel på det ene eller andet. Især hvis forskellen er meget lille, så er de meget, meget sultne. Og det gør bare desværre rigtig mange danske virksomheder har ikke trafik nok til, at de statistiske modeller nogensinde kan sige noget om, om man har vundet eller ikke har vundet. Det er jo lidt interessant. Så snyder man sig selv. Ja. Så siger man, nå ja, men det, det gav en ændring, men det er bare altså, vi, vi, ved, vi ved godt, at vi er et lille land, men vi, vi har der nogle organisationer, som jeg tænker, de må da kunne, men det er meget det interessant. Det ja, de store ja, jeg, kan. Ja, de store kan, jeg ved det ja. godt, men <laughs> ja, det er jo lidt interessant alligevel. Hør her. Øh... At forbedre det eksisterende, ved at forstå de mennesker, man sælger til. Ja. Punkt 1. 2. At kvalificere din design, så man har en proces, ja. og man fjerner risiko, ved kun implementere det, der virker. Ja. Det er det, vi har talt om. Ja. Så uh, går vi lidt videre, fordi du, uh, du siger også, at konverteringsoptimering står på tre søjler. Ja, hvis vi skal forstå, hvor der er et potentiale for at gøre vores side bedre, så den konverterer bedre, så skal vi ligesom prøve at kigge på... Og det er jo de tre kilder med, Enten så kan vi spørge nogen, der har nogle erfaringer. Vi kan kalde det best practice eller common practice, som er et kæmpe område jo, hvis vi taler webshops for eksempel. Fordi der er så mange webshops, og de er bygget op på nogenlunde samme måde. For side, kategori side, produkt side, tjekke ud. Så der kan vi jo lære, hvad har de andre gjort? Eller hvad er brugernes forventninger? Vi kan se på, hvem er de store shops, der klarer sig godt. Og så kan vi kigge på, hvad gør de godt? Og så kan vi kopiere dem. Det er der jo ikke noget øh, forkert i, kan man ja. sige. Så det er ligesom den ene søjle, som vi kan bruge som inspiration. Øh, eller man kan spørge sådan en som mig, og så kan jeg komme og sige, okay, men jeg kan se, at min erfaring siger, at sådan og sådan og sådan. betyder ikke, at jeg er ret. Det betyder bare, at øh, jeg har måske mere ret, end hvis man totalt satte en abe til at gætte. <laughs> så det er en søjle, ikke? Og den anden søjle, det er det her med brugerne, vi allerede har talt ja, om. Ja. Interviewen. dem. Øh, jeg laver rigtig mange interview, hvor jeg taler med mennesker, der er i målgruppen, eller som lige har købt produktet, og siger, jamen, hvilken overvejelse havde du, inden du skulle hyre magt til det her... Øh, til det her øh, seminar om, om motivation. Hvilke overvejelser havde du? men jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle vælge Mark, eller om jeg skulle vælge Peter, fordi Peter er også meget fed, og Mark, han er sidste gang, jeg så om bla bla, ikke? et eller andet. Så den der beslutningsproces, den vil du gerne ligesom forstå. Ja. Hvilke nogle spørgsmål har de? Hvad de er de usikre på? Hvor lang er den? Bla, bla bla Så det der med at involvere nogle rigtige mennesker, der jo er dem, det er jo deres beslutningsproces op i hjernen, vi skal, vi skal forstå. Så hele, det, det er en anden søjle. Og den tredje søjle, det er det med de her data. at altså de ja. aftryk, folk efterlader sig. Så det er ligesom tre kilder, vi kan bruge i vores proces, som vi kan lære af. Så vi ikke arbejder tilfældigt, men som vi arbejder om det, der er størst potentiale i. Det, der er det største problem, for det er afmonteret. Super. Så at forbedre det eksisterende, at kvalificere kvalificeret til en designs. Ja. Tre søjler, ekspertviden. To, user research, som du er inde på. Og den tredje søjle, data. der ja. er de aftryk, som brugerne efterlader på, på app ja. Øh, se, så går du også lidt videre Fordi du har jo steps og Jeg elsker jo steps <laughs> <Ja>. <laughs> Du har to fokusområder Du, har, du, har, du, har, du har, har tre søjler Og så har du no nogle steps Det er jo altid godt at have nogle steps Så dem, øh, dem må du forberede dig lidt på Så du kan dele med, med, vor, med vores lytter her ja. øh, Og la lad, os, lad, os lige, lad os lige tage dem Du taler om de fem her Ja, det ja. gør jeg nemlig ja. Vi sidder lige og peger på vores papir Vi er peger her. på papir, ja fordi vi har begge to os til tænderne. Det håber jeg, man kan høre det ud. Ja, ja. ja men der er, der er flere forskellige steps. Og de steps, du øh, lægger op til her, det er, hvis jeg skal prøve at give nogle generelle principper for, hvad er det for nogle ting, man skal arbejde, man kunne arbejde med på sin side, som, som gælder rigtig rigtig mange sider. Mm. Jeg, er jo, jeg er jo lidt irriterende, fordi jeg er nødt til at sige, at det kommer. Altså svaret er altid: det kommer an på. Fordi ja. <laughs> øh, der er meget forskel på, om du sælger sko på nettet eller om du sælger førstehjælpskurser, eller om du er en stor B2B-virksomhed, eller du sælger måltidskasser. Det kan alle høre og forstå. Det er både nogle meget forskellige hjemmesider, det er nogle forskellige beslutningsprocesser, og det er jo det menneskers beslutningsprocesser, vi arbejder med. Vi har, vi har slet ikke talt om psykologi, som også er et kæmpe område inden for det her omkring, hvordan motiverer jeg nogle brugere til at gøre noget, og alle de her ting, vi ved om, hvordan de menneskelige beslutningsprocesser fungerer. Øhm så det er bare for at sige, at de råd, der kommer med her, det er nogen, som er meget generelle, men de vil, det vil være nogle ting, man vil tale om med de fleste virksomheder, kan man sige. Men lad os øh, tage hul på dem. Lad, om... lad os kaste os altså ud i dem. Det er godt at have nogle steps tage i, ja. så tage udgangspunkt i, og så er vi helt med, hvor det kommer an på. Det, vi ja. kan jo ikke altid sige, synes du folk for Roskilde er søde? Altså, det ja. er jo sådan virkelig over. Øh, generalisering. Det er et fantastisk der du, eksempel. Ja, der må man godt sige, det kommer lidt an på. Ikke? Ja. Ja. <laughs> men jeg antar det, jeg kan lide de fleste. Ikke? Jo, især Roskilde især, men det man, skal gøre så, det, man skal være opmærksom på, det er, at det er jo sådan set et salg, det vi er i gang med her. Altså, vi, vi er ved at få nogle mennesker øh, til at købe noget, eller til at fortælle en transaktion. Og det vil sige, når jeg har sagt sal tæller taler jeg jo ned i en kæmpe tradition omkring sal Så det vil sige, at nu havde du også en anden ekspert herinde, der talte om sal og 50 procent af hvad der blev sagt i den podcast, kunne bruge sig konverteringsoptimering. Ja. Altså at sælge noget til nogen. Det er, jo den der, det er jo den der dialog, det er jo den der forhandling, det er jo noget med, at man har nogle spørgsmål, man har, nogle, man har noget angst måske, ikke? der kan være alle mulige faktorer, der gør, om jeg køber, der er noget med opmærksomhed, og fokus, og motivation, alt muligt. Men det vi ikke kan komme udenom, det er jo, at det er den der gode gamle med, what's in it for me. Så i konverteringsoptimeringen, er vi også nødt til at starte, om, starte med at snakke om, hvad er fuld for den, der skal købe, det vil sige den på den anden side af skærmen. Ja. Så, så man er nødt til og være lidt kundeorienteret, lidt, lidt, øh, lidt øh, kundefokuseret. Og det er der mange virksomheder, der siger, at vi er meget kundefokuseret. Øh, men når man spørger dem, øh, jeg kan godt lide sådan lidt drilsk og starte med sådan et møde, kundemøde, med at sige, okay, men hvis, inden vi starter, hvis I lige fremlægger jeres ligesom, kundeprofil, den I er enige om, dem som alle forstår og alle kender i virksomheden, så siger de ofte sådan lidt fordi det har virksomhederne ikke. Jeg har heller ikke en for min egen virksomhed, må jeg indrømme. Altså det der med han en beskrivelse af, hvad er det egentlig for nogle mennesker, der kommer på vores site? Hvad er det, der driver dem? Hvad er de optaget af? Hvad er de sådan, tre største spørgsmål, de stiller? Det er jo ikke rocket science. Det kan man finde ud af. Ja. Øh, så punkt et her, det er, forstå, hvad der er værdifuldt for dine potentielle kunder. Ja. Øh, og så er vi tilbage til sådan noget med, at man ikke bare skal sidde og ramse alle de ting, op man er god til, men prøve at finde ud af, hvad er værdifuldt for, for, for modtageren. Og der har vi jo sådan nogle klassiske ramser med, what's in it for me? Altså, ja, ja. Og, og der var en, der skrev en bog om, hvis det handler om mig, så køber jeg. ikke øh, Så de der ting med at forstå, hvad der er vigtigt for den person, der skal købe. Det er jo, altså, det er bare sådan en kerne, kerne salg, kan man sige, i stedet for bare at ramse alt det op, man er god til. Og det er også her, du er lidt til uh, Borgård, som hedder en af ja. eksperterne tidligere, ikke? Det er, du ja. siger, lave et value proposition uh, ja. på det her. Ja, han, han, var, han var så fin at kalde det et værditilbud. Det er ikke så tit, man hører nogen gøre det på dansk. Det er meget uh, imponeret af. Ja. Altså, okay. det der med, men det er jo ligesom det der... Hvad er værdifuldt for mig? Og så, og jeg jeg rører også i det jeg sad og sagde det på engelsk, ikke? Jo, det jo, jo, men det er bare meget smukt, tanker. Jamen, det er det. Men, men, øh, men man kan tale om det der... Altså, jeg taler meget om oplevet værdi. Altså, at, hvad er et glas vand værd? Jamen, hvis jeg er tørstig, er det meget værd. Hvis det regner, og jeg, altså, du ved, så er det ikke så meget værd. Så det, det kommer helt an på. Så det der med at forstå, hvad værdifuldt med det, jeg sælger for mine potentielle kunder? Så det kunne vi trampe rundt i timer, men, men og det har alle hørt om tusind gange men altså Det skal man huske at få kigget lidt på, hvad er der, der er vigtigt for mine, for mine kunder. Og rigtig mange virksomheder skal bare lige slappe lidt af med at fortælle, hvad de er gode til. Altså, det, det bliver meget opremsning af, hvad vi kan, og hvad vi kan, og hvad vi kan i sådan nogle floskler. Så der vil en god tekstforfatter straks gå ind og sige, at det, det er simpelthen vildt uinteressant at læse. Det oplever jeg lidt, hvis jeg lige måtte pege lidt på min egen branche også, for eksempel inden for coaching også, min egen branche det jeg også laver. Men, men jeg, nogle gange så går jeg ind på et website for en, for en coach, for eksempel. Og det første, de begynder at forklare om, det er, hvad coaching er, hvor det kommer fra, mm. og alle mine uddannelser og alt muligt andet. Mm. Hvor jeg ligesom tænker på, at hvis jeg finder et site, så er der en årsag til, at jeg finder det. Mm. Måske har jeg googlet, der var en coach. Så jeg har et behov jo, når jeg går ind på den her. Ja. Hvis jeg så bliver bombarderet med alt coaching er, og uddannelser og alt muligt andet med det samme, mm. det står for egen regning, så kan jeg godt blive en lille smule træt. Jeg har jo et behov. Ja. Det behov vil jeg jo gerne have mødes hurtigst muligt ja. på sitet. Ja. Og når jeg så siger, åh, oh, det er spændende, det er faktisk lige præcis den udfordring, jeg står med, eller det er faktisk det, jeg gerne vil hjælpes med, her er der tre steps til, at jeg kan blive glad og lykkelig eller mere effektivt, det lyder spændende, kan jeg vide, hvem det er. Mm. Og så har jeg jo lyst til at dykke ned bag ved personen, eller, ja. eller sige alt det, som jeg er blevet lidt betaget af nu. Hvem er det egentlig, der kan det her, og hvad koster det? Ja. Jeg, ved ikke, om det... Jeg, vil gerne, jeg vil gerne komme med to øh, sådan, øh, vinkler på det. Den ene det er, at... at at, øh, og det har ikke noget med specifikt med konverteringsoptimering at gøre, men det er bare meget relevant det her med det, man kunne kalde sådan en awareness-model, altså hvor, hvor godt kender jeg produktet, kan man sige. Øh, jeg har for eksempel hjulpet virksomheder, der sælger måltidskasser. Der skal vi ikke forklare, hvad en måltidskasse er. Altså folk er over det. Alle ved, hvad en måltidskasse er. Ja. Det, de gerne vil vide, det er, hvad kan den her måltidskasse gøre for mig, eller hvad er unik ved den her? Så en, en gammel trauer inden for, for marketing og også for, for konverteringsoptimering, det er det her med, jamen, hvorfor skal jeg engagere mig i dit produkt frem for din konkurrenceprodukt? Ja. Så ligesom, what makes me special-agtig? Og, og det der er også rigtig mange virksomheder, der ikke er særlig gode til, jeg, til den anden dag, men forsikringsselskab, hvor det bare sådan, jamen så kan man få 10% ved at købe sin forsikring online, jamen altså hvorfor skal jeg blive forsikret hos jer? Det står ikke nogen steder. Nej. Så det der med ligesom at differentiere sig, så er vi jo hurtigt over i, tale i branding og alt muligt andet. Ja. Men, men det er lidt det samme. Det er det der med ligesom at sige, okay, hvorfor skal jeg engagere mig i det her website? Hvad er det, I kan gøre for mig? Det er sådan set helt, helt, helt øh, klassisk selv. Det bliver selvfølgelig også en del af konverteringsoptimeringen. Jeg fandt sådan en site, hvor jeg gik ind på det. Website, det første der stod, det flashede sådan op, så står der, making you happy. Mm. Og så tænkte jeg, det lød sgu meget fedt. <laughs> et sted, altså det kom bare sådan, boom, så stod det bare der bare making you happy, jeg tænkte, ja, det lød sgu, og så blev jeg sådan lidt nysgerrig, så sagde, det, det lød, hvem, hvem kunne I bruge det, Ja. Nu jeg er jeg jo ikke kommunikationsekspert, jeg er heller ikke brandingekspert. jeg er en, en lallende amatør, når det kommer til de der ting omkring, hvad skal den rigtige byline være, ja, ja. og the why, og the purpose, og hele det der cirkus. Jeg kan jo bare være med til at løfte et vis niveau og sige, okay, det skal der arbejdes på, de mennesker, der kommer på det her site, der er for meget tekst, det er for kedeligt, det handler for meget om jer, det er for, ja, undskyld siger, det er for lidt for seo-agtigt. Ja, altså, det, ja. det, er ikke, det er ikke, der bliver ikke kommunikeret rigtigt. Så der, der er rigtig mange virksomheder, der kan løfte deres niveau der. Det er også kæmpestore virksomheder, hvor man bare kan stille simple spørgsmål som, hvorfor er det her værdifuldt for mig, for eksempel. Så okay. det skal man bare huske på. Og det bringer os ned til, til punkt nummer to, jo, som vi er lidt i gang med. Ikke? Jo. Vær personlig og menneskelig. Ja. Det det er sjovt, man skal det. Men det er jo fordi, at vi har et medie, som på nogen måder er, sådan, er teknisk og digitalt. Vi, vi, jeg synes meget, at vi hænger fast i en historik omkring. Altså alt den, måde, den måde, vi vedligeholder en hjemmeside, synes jeg, hænger utrolig meget fast i noget døn, som er, har mange år på banen. Altså det der med, hvordan gør vi egentlig det? Rigtig mange virksomheder slet ikke styr på en god proces til at vedligeholde deres hjemmeside. De kører den hos et eller andet fancy bureau, så får de den implementeret, og så sidder der to-tre forkølede folk og ligesom skal prøve at vedligeholde det her. Og vi har jo lige været igennem et par her, med det handler om psykologi og tekst og billeder og alt muligt. Man har slet ikke de kompetencer i virksomheden, virksomheden til at vedligeholde den proces. Øhm, og det er egentlig prøver at sige, det er, at det, det bliver meget hurtigt sådan lidt. Noget at sidder og laver, det er noget med nogle billeder, det er noget med, at der skal stå en masse tekst. Det man lidt glemmer, det er, at det er jo også en gammel klassiker, mennesker kan godt lide at købe af andre mennesker. Ja. Øh, så det der med, at man... Og det her, det gælder især virksomheder, hvor der ligesom er... Øh, nogle personer til stede, kan man sige. Det der med at prøve at være lidt personlig. Så hvis man er en lille virksomhed, så kan man jo, i stedet for at der bare står telefoner, man kan have et billede af sig selv. Man kan måske have noget, Når der er et nyhedsbrev, kan man sige, hvem er det, der skriver det nyhedsbrev, hvad det, der optager dem. Fordi vi kan godt lide den der menneskelige relation. Vi ved, at det virker. Øhm, det kan også være, når man har større virksomheder, at man har en eller anden proces. Det kan være den med forsikringen, så er det meget tørt. Ikke? Det er noget med hvilken dækning og sådan noget. Hvis du kan tilføje nogle mennesker, eller du kan lave en kobling til noget menneskeligt jamen så bliver det meget mere personligt og meget mere relaterbart for sådan en som mig. Så det er rigtig godt at tænke det menneskelige ind i, i de her ting. Og så bevæger vi os over et område, som vi kalder social proof, eller social bevis. Nu skal jeg også se, om jeg kan gøre det på dansk. Social bevis, ikke, hvor hvad har andre mennesker købt, eller andre mennesker, der, der, der reklamerer for det her. Det er vi meget på virkelighed øh, over for som mennesker. Hvad har andre gjort? Så igen, det der med at prøve at være personlig og prøve at være menneskelig, det er også noget med, hvordan man kommunikerer. Jeg kommunikerer, jeg kommunikerer til nogen, ikke? i stedet for at det er organisationen. Så det her, der andre kunder som dig, var også interesseret i. Mm -hmm. er, er det lidt den, du også taler Det er om. en del af det. En ja, anden del ja. kan være være det kan være, det kan være, det kan være anmeldelser, ja. det kan være, at nogen siger, øh, jeg har købt den her kniv, den virker virkelig godt for mig. Mm. Altså, det er jo også derfor, vi ser i reklamer, der er mennesker, der står og siger, jeg har købt den her creme. Ikke? Ja. Det er bare fordi, det virker. Men, men, men, men nogle virksomheder vil kigge på deres egen side og sige, der er ikke så meget menneske i det her. Og jo mere BTB og teknisk og sådan noget man bliver, jo mere forsvinder de der mennesker bare ud af det. Så, så det er bare det. godt at huske det. Ja, ja. simpelthen. Så step nummer to, husk det. Ja. Digitalt, teknisk ja, men vær personlig, vær menneskelig. Ja, nu, nu er det som at sidde og tale med en kommunikationsperson eller en copywriter, det ved jeg godt, men det er bare det er en del. essentiel ja, er del af det her. Ja. Nå jo, men det, det er jo fint nok, men det er jo stadig en del af konverteringsoptimering jo. Og Absolut. det er jo det, det, det, vi taler om, så det er stadigvæk et vigtigt element i det. Ja. Og du er allerede lidt inde på det her, det her bruge tredjepars troværdighed, den har du været lidt inde på. Ja, fordi det, der sker i men, den menneskelige beslutningsproces, det er jo, at du kan jo sidde der og fortælle mig nok så meget om din motivationskurs, eller hvor dygtig du er, eller se, jeg, har, jeg, jeg synes, du skal købe denne her. Men det er jo bare dig, der sidder og fortæller mig det, og jeg går straks sådan lidt i advarselslamper her, men ja, jamen, det kan han jo sagtens sidde og sige, ikke? Og hvis jeg spurgte den anden, der solgte noget tilsvarende, så fik jeg den samme, elevat, det samme elevator pitch, de har gået øvet på. Så vi er naturligt skeptiske, når vi skal købe ting. Og det er, at vi har mange årsager, men sådan psykologisk er det jo det, vi vil kalde, jeg tror ikke, jeg kan det danske udtryk, men vi vil kalde det loss aversion. Ikke? Altså, det er en handel, hvor vi skal af med noget for at få noget. Og den handel skal helst falde ud til vores fordel. Ja. Så igen, tilbage til what's in it for me ikke? Altså, jeg skal af med noget. Det kan være, det penge. Det kan være, det min tid. Det kan være, det min opmærksomhed. Jeg skal have noget igen. Øh, så der har jeg brug for at, ligesom at finde ud af, okay, hvordan kan jeg ligesom afmontere den der frygt for at komme af med noget? Og der er der sådan noget tredje pres, troværdighed godt. Det vil sige, hvis jeg møder nogen, som har booket dig og sagt, det var med godt. Altså, da Mark var ude, hold op, de stod og klappede en halv time, og ingen ville gå hjem. Så er jeg nok lidt mere tilbøjelig til at købe dig ind, en, end jeg køb en, jeg aldrig har hørt om. Så det der med at få nogle andre til at sige, at noget er godt, det, det er også rigtig, rigtig vigtigt. Og det er jo ikke fordi, at jeg nu sidder og siger noget, som er sådan, oh, det havde vi aldrig hørt om før, Ole. Men man glemmer nok nogle gange, når man sælger sine varer, at det er sindssygt vigtigt at få nogle andre til at sige noget godt om ens produkt. For eksempel andre kunder. Det er jo super vigtigt, og man glemmer bare at spørge, og der skal nogen ikke lige at spørge. Øh, kunder, hvad synes du? Altså ja. jeg tænker, hvis jeg siger noget andet, det vi jeg brug for mig. Folk når er begejstrede, så, så spørger sig, ej hvor er det fedt, må jeg bruge den udtalelse, har jeg lyst til at skrive en, skrive en udtalelse, eller hvad ved jeg, jeg har ikke spørger og der er jo også gode podcaster ud der taler om det her med anmeldelser og, og sådan nogle ting, hvor vigtige de kan være, når man skal sælge, sælge et produkt. Og, men den der tredje pas, troværdighed, kan, kan være mange ting. Det kan være at bringe sine kunder i spil, det kan også være logoer. Øh, altså sådan noget som e-mærket også sådan en ting, som, som arbejder sindssygt meget med troværdighed, hvor man kan sige, folk noterer sig bare lige, det er der. Så i de situationer, hvor de er usikre på, at den her shop egentlig sådan er den egentlig sådan ærlig at, at, at købe ind i, eller det eller anden, bliver snydt på en eller anden måde, jamen så kan det være med til at skabe troværdighed. Præcis. Så det der med ligesom at låne det fjerde, skulle jeg til at sige, ikke? altså jo. få andres troværdighed klistret på sig selv, er en rigtig god idé. Og det giver rigtig meget mening, så lad os sige, punkt 1.1 indtil videre. 1. Forstå, hvad der er fordifuldt for dine potentielle kunder. Lad være med bare ramme sig det op, som du selv ved. to Være personlig og menneskelig. tre Brug tredjeparts troværdighed. Så har vi to tilbage. Nummer 4, det er, at det er jo, igen kommer det til at handle lidt om det her med, hvordan man præsenterer sig selv. Øh, man vil opdage, når man arbejder med konverteringsoptimering, at sådan nogle som mig bruger utrolig meget tid på at arbejde med tekst. Og det er jo, fordi teksten kommunikerer rigtig meget. Og alle de ting, vi har talt om nu her, er også nogen, der kan relatere meget til teksten. Det kan også relatere til billeder og design og sådan nogle ting, men det er tit noget med teksten. Så noget med hvordan man i tale sætter ting, altså overskrifter og små elementer, man bruger til at beskrive ting, er vanvittigt afgørende, og det er et kæmpe område. Noget, der kunne være spændende, for eksempel er sådan noget, der hedder reassurance copy. Altså, hvis du lægger mærke til, når du booker noget på, på et hotelhjemmeside, det kan være hotels.com, booking.com, nogle af de store, så hvis du booker til to personer en weekend, så vil der, så vil der stå, perfect for couples getaway. Yeah. Og det er jo bare en eller anden dibedut, der klistret på det hotelværelse. Men det der lille stykke tekst, det gør, at du tænker, oh, det er måske et godt valg, jeg har foretaget her. Og sådan er der utrolig mange virkemidler som er sådan tekstorienterede. Så det er en ting, bare lige for at sige med det samme, at konverteringsoptimering er rigtig meget tekst. En anden ting, det er, at vi jo stadigvæk på nettet har den her folkesygdom med skrive meget. Mm. Og nu, nu vil jeg ikke bevæge mig ud i sådan noget med, hvor mange ord, der skal være på en side i forhold til søgemaskineoptimering. Det, det er lidt et andet game. Nu taler jeg om den tekst, som nogle mennesker skal læse. Altså, når de så er inde på de når du har på dig. Ja, de skal derinde. undersøge nogle ting. De er spændt på noget, ikke? Og så er der nogle helt klassiske ting med, at, jamen, hold det kort, det skal være bite-size. Du skal kunne scanne, du skal kunne skimme. Alting skal have overskrifter, så, så du kan se, hvad handler det her afsnit om. Men bare, altså, bare det, for eksempel, at lade være med at lave meget lange sætninger, altså brede sætninger, visuelt brede sætninger. Det er tungt at læse. Italik, forbudt, aldrig nogensinde mere. Øh... Altså tekst med på skrå. Ikke noget kursiv. Uden med det. Nej, ja, du må nej. gerne bruge til at, at, at vælge et ord ud og lægge det med kursiv, men overvej at bruge fed i stedet for til det. Okay. Uden med kursiv, centreret tekst, ikke særlig godt at læse, så brug det kun til meget korte ting, meget overskrifter. Det kan være sådan noget med, altså hvad hård ved dig selv? Der findes, en, der findes nogle bøger om, om copywriting, der bare sådan, start med at smide halvdelen af teksten ud på din side, og når du så har gjort det, så smid næste halvdel ud også. Så begynder du at nærme dig noget, der måske er til at holde ud. Hele tiden bare små, korte sætninger, tre linjer. Oh, du rammer om mig lige i maven, det, det gør du jo. Altså, jeg kan også se, at jeg skal kigge på, på min website. Så hvis du har noget, der for eksempel er ja, ja, ja. 10 sætninger langt, så husk at få klippet, klippet det op i tre stumper og overvej, om hver stum skal have en lille overskrift. Fordi så kan du brugeren en hurtigt sige, det her det gider jeg læse, det her det gider jeg ikke læse. Ja. Fordi hvis de ikke gør det, så læser de ikke noget. Og hvis de ikke, altså, nu siger man, at folk læser ikke noget på nettet. de gør det, hvis de, hvis det er interessant. Ja. Så, så det er noget med at få, hele tiden få vare deklareret, hvad handler den her lille stump om. Hvad, hvad, hvad snakker vi om nu i den her lille sektion? Øhm, så jeg har skrevet her, at man skal klippe ting op i nogle, nogle afsnit. Brug meget mere formatering, end man lige tror. Øh, hjælp brugeren med at prioritere og scanne og skimme. Altså lave det sådan en size øhm, Det er nogle rigtig, rigtig gode råd, som også vil stå i en hver god uh, copywriting-bog. <laughs> <laughs> og så er, vi jo, så er vi ved at lande i nummer 5, jo. Den sidste. Ja, fordi det er jo der er virkelig spændende, og som er omdrejningspunktet i konverteringsoptimering, det er jo, at det handler om at få folk til at gøre noget. Så det vil sige, at vi skal jo motivere dem til at udføre en eller anden bestemt handling. Så derfor er konverteringsoptimeringen jo også overdrevet interesseret i, hvordan beslutter et menneske, altså den menneskelige beslutningsproces. Og her rækker det jo ind i noget, som jeg tror alle inden for de sidste 5-6 år, har synes har været mega spændende. Hele det her med nudging og adfærdsdesign. Det er også blevet kæmpestort. stort. Vi har jo haft nogle, vi har jo nogle folk her i Danmark, som, som ligesom har gjort sig store på at tale om adfærd og adfærdsdesign. Og det er der rigtig mange, der synes, der er spændende. Og det er fordi, det rækker jo langt ud over bare det her med nettet, men det rækker også ud i vores almindelige adfærd. Ja. Så det der med at få folk til at agere på en anden måde, er jo meget spændende. Øh, og det skal vi bruge, når vi arbejder med kommenteringsoptimering, fordi vi vil gerne have folk til at gøre noget. Man kan lige starte med bare at sige, hvad vil jeg gerne have min bror til at gøre på den her side? Det er ikke altid åbenlyst. Så hvis siden er bygget op, så er det tydeligt, hvad vi jeg egentlig gerne have dig til at gøre? Vi vil gerne styre den rejse nemlig. Fordi så får vi flere der lidt ned igennem trakten, kunne man populært sige. Ikke? Så det er godt at tænke handlingsorienteret. Altså hvad vil jeg have min bror til at gøre? Hvordan får jeg dem til at gøre det? Hvordan udstiller jeg tydeligt, hvilke nogle muligheder de har? Øh, så jeg har også altså en klassiker af det her, det er sådan noget med at bruge bydeform. Det ved man også godt, hvis man laver marketingkampagner, altså at skrive få et eller andet. Ikke? Køb nu. Køb, ja. Ja, ja, ja, præcis. Ikke? Altså det der med, fordi det er handlingsorienteret, ja. og det er fordi, at, at der er noget med, at når man gør det, så oplever man så at man får, altså når man trykker på knappen, hvor der står få rabat nu, så føler man faktisk, at man får den rabat, når man trykker på den knap. Ja. Så der er, en, der er en kobling også til, til den menneskelige, fysiske interaktion. Øh, så i stedet for, at der på linksene står... Læs mere, selvom det er i bydeform. Ikke? Altså det det næste, det er, at man skal tale om, hvad det er for en værdi, man får ved at gøre det. Så i stedet for læs mere, skal der stå få mere? Det, det kan måske også op Der kan være, der skal stå lære mere om motivation. For eksempel. Ja. Så man ved, okay, hvis jeg trykker på den, så allerede når jeg trykker på knappen, så lærer jeg noget om motivation. Jeg er på vej derover. Så det vil sige... Det er jo nærmest lidt dopaminagtigt. Altså, du skaber en forventning og så indfrier du den. Ja. Så, så, så, når man, så man, det er godt at tænke handlingsorienteret på knapperne, altså at man kan få noget, eller at man kan opleve. Ikke? Altså, det, det kender vi, det står i al markedsføring. Øhm, men det er rigtig, rigtig vigtigt at tænke ind i det, og så huske at skrive på, også på knapper og links og sådan noget der, der man får, når man kommer der til, så vi kan skabe den forventning. Så trækker vi brugerne ind i vores. Nede i vores trakt, ind i vores forløb. Gennem den her forventning om et udbytte, det er jo meget sjovt, ikke? For mm. netop er nu bevæger vi lidt lidt på motivation, du er inde på før. Også. Men, men motivation, det er jo den her følelse, at der, der er næsten er du der opstår, når du har en forventning om et positivt udbytte. Ja. Så det der gør, at vi føler os motiveret siger, oh, det var fedt. Så kan vi være mærke det lidt. Og så ja. begynder vi at handle. Jeg plejer at sige, at motivation er kunsten at skabe interesse og inspirere til handling. Og det lyder lidt som om. At, Jamen det er jo samme game. Det er jo den samme proces. Jamen, det, er jo, ja. det er jo det, der er spændende med det her. Der... At i virkeligheden så taler jeg jo slet ikke om at lave hjemmeside her. Jeg taler, jeg taler om psykologi, jeg taler om at få mennesker til at gøre noget, jeg gerne vil have dem til, og gøre det værdifuldt for dem, så du tænker, den sko, den må jeg eje. Ja. Det er så, så simpelt, af det Og det er jo lige præcis derfor, at konverteringsoptimering er så vigtigt, at lige den del af det segment af hele din proces er så vigtig. Mm -hmm. Og det er jo også derfor, at jeg at det er vigtigt, at du fokuserer specifikt på den, og ikke nødvendigvis tror, at den, den følger med i alt det andet, der er, som kan være fremragende, vigtigt og vigtigt nødvendigt som altså, vi har altså, Hvis jeg nogensinde skal være sådan en, nu undskyld, du i gang med at sige Nej, det, men hvis jeg, hvis jeg skal sidde her med en helt stor fakkel og råbe og over noget, så er det jo, hvor mange virksomheder, der slet ikke er optaget nok af, hvordan de kan få deres brugere til at gøre noget bestemt på den her side. Altså de slet ikke er fokuseret nok på, jamen hvordan pokker får vi dem til at gøre, det vil vi gerne have dem til at på, på vores side. Der er slet ikke nogen proces omkring det. Det er helt mange steder tilfældigt, der sidder nogle mennesker rundt om bordet og siger, hey, vi kunne også gøre sådan, hey, vi kunne også gøre sådan. Ja. Så egentlig er det lidt, hvis man skal være lidt grov, er det jo lidt at pisse på folk, ikke? Altså fordi, at du kommer ind på siden her, og så, øh, altså, så, så, så, så må man ligesom selv regne, selv regne det ud, ikke? Jeg, jeg plejer at sige, overlader aldrig brugeren til sig selv. Det er meget godt lille slogan, ikke? Også på dit website, det er jo klart. Altså når de først er derinde, så skal de føle, at de, de er velkommen, og de er blevet budt velkommen, og der næsten er nogen, der tager sig af dem, jo ikke? Jo, det er tydeligt, hvad mine ja. muligheder er, og øh, hvis jeg gerne vil vide noget om X, hvordan kommer jeg så nemt hen til det? Eller ja. hvis jeg gerne, kun hvis jeg er røde sko, hvordan gør jeg så det? Så i stedet for læs læse mere, så lære mere, eller blive mere motiveret. Der er noget andet, der aktiverer. Jeg vil gerne have noget mere på knappen, end bare at læse mere, fordi læs mere er de værdiløst. Ja, jeg læser altså, der, jeg, læser jeg mere. Oh, nej, jeg skal sidde og læse. Ja, jeg at læse ja. Ja. Okay. få mere, det vil jeg måske gerne. Ikke? <laughs> okay. Nå jo, men jeg møder jo læs mere, få mere tusind steder. Jeg, jeg bliver jo tilbudt ting hele tiden, så du kan jo selv... Du kan jo altså, man kan jo ligesom snakke om... Øh, der, er en, der er sådan en held inden for konverteringsoptimering, der hedder Flint McGoughlin for USA. Sådan en stor, stærk, skaldet mand, ikke? der bare sådan... Ja, han sover garanteret kun tre timer om natten, og han læser fire bøger om dagen og sådan noget, ikke? Og det, altså, han taler ligesom om the powering, Altså, hvor kraftfuldt er dit budskab Og det er jo lige præcis det. Hvis det er kraftfuldt, så trækker det der ind og suger der ind og får dig til at klikke på knappen. Men det måske også se, at mange bliver lidt for Ej, og det måske også lige frisk nok, eller gå en amerikansk nok, det der Men mm. efter Nu er det, der virker. Det mm. der med, kom nu her. Hvad er det, folk er der for? Giv dem det, ikke? Der er, der er totalt en sygdom om, omkring at være sådan bange for at være sælgende. Ja. Øh, og det forstår jeg virkelig, virkelig godt, fordi det har jeg også selv haft lidt sådan, det der med at sælge og den der måde at kommunikere på. Øh, og der er ligesom to ting at sige om Det ene det er, at man behøver ikke være sælgerende på sådan en corny måde. Man kan være sælgerende på en dygtig måde. Ikke? Man kan forstå, hvad er det, der, der trigger mine brugere her, så man, så man ikke behøver at være sådan en brugt sælger Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om at være dygtig til at sælge. Så det, øh, så det er den ene ting. Så, så dybest set, så skal man egentlig bare pakke det der helt væk og sige, okay, hvis jeg skal optimere på mit site, så skal jeg være god til at sælge. Og at være god til at sælge, det vil sige, at jeg er god til at forklare folk, hvorfor det er værdifuldt for dem. Så derfor også til forlængelse af den uh, IH-experte, der du selv var inde på med præben omkring, omkring salg, så er konverteringsoptimering det er også salg, det er en vigtig proces i din salgsproces. Online salg ja, med strøm på. Ja, med på, ja, lige, ja, præcis. Ja, set. Så det er, det, når du nu har alt det andet, så pokker fokusere på det her, så du kan optimere dit salg, du kan få mere ud af det, du putter ind i det. Ja. Det giver jo rigtig meget mening. Ja, så. altså dybest set er konvertering sådan en, øh, jo egentlig sådan en øh, virkelig, virkelig sådan øh, omse, altså, penge, pengefokuseret, Opgave. Mm. Altså det handler om flere penge på bundlinjen, det skal vi ikke udenom. Og det er vel også okay for de fleste? Jamen altså, hallo? Hvorfor, ja, ja, hvorfor, ja, ja. hvorfor har man hjemmesiden? Hvor kommer din løn fra? Ja, altså, når man tænker på, hvor mange hjemmesider der er, hvor mange virksomheder, der ligesom har deres forretning der, så, så skulle de skammes over ikke at bruge noget mere energi på at få noget mere værdi ud af den. Jo, man kan altså, nogle sider er fantastiske at fremme, og som de gør det, du, du siger, det, at man bliver suget ind, inden man får lyst til at købe et eller andet, mm. er næsten allerede inden man ved, hvad det er, så tænker man, ej. Det her er fedt, og så er der nogen, der sidder og tænker på, hvad i hvert laver de? Ja. Altså, den, nu har jeg siddet på Kiblerne side i 5, når jeg stadigvæk, hvad de laver. Mm -hmm. Eller hvad jeg kan købe, eller ja. hvordan eller, hvad er det, jeg har havnet, havnet her. Jo. Der er også nogen, der har den, for nu så har vi en website, så har vi det, fint. Bruger det ikke til noget, vi har det bare. Mm. No, vi, vi har jo selvfølgelig, ligesom alle andre, i alle andre situationer, nogle, nogle store, dygtige danske virksomheder. Og det er derfor, de er store, dygtige. Det er fordi, de har forstået, hvad det går ud på. Ja, <laughs> Og det er jo, så kan man jo ikke sige det klogere. Og det er jo det, VH eksperterne handler om, det er at gøre, noget klogere derude. Her, er Ole, øh, øh, tiden den tuser jo i sted. I essens er konverteringsoptimering to ting. At forbedre det eksisterende ved at forstå de mennesker, man sælger til. To, at kvalificere dine designs, så man har en proces, hvor man fjerner risiko. Det var det første. Ja. Tre søjler. Ekspertviden. User research, for eksempel brugertest. Og interviews med mere. Tre. Data, altså de aftryk, brugerne efterlader på websitet. Brugen, bruben brug, dem, brug, dem, brug dem, når du har dem alligevel. Ja. Det var de første to elementer, som du har med, og så havde vi jo de, de, fem, de fem skridt, som jeg ja. har valgt at kalde det. Ikke? Jo, det var fem sådan gode generelle råd, ja. man kan starte med. Forstå, hvad der er værdifuldt for dine potentielle kunder. Hvorfor? Jamen altså, det er jo fordi, det er jo dem, du skal sælge til, ja. Hvis du ikke forstår, hvad der er for folk til at købe, hvordan pågår du så ting, at du skal sælge noget til dem? Ja. Yeah. To. Vær personlig og menneskelig. Igen. Hvorfor? Jamen, vi relaterer til mennesker i alt, hvad vi laver. Vi mennesker er så optaget af, hvad andre mennesker omkring os gør. Det styrer alle vores beslutninger. Vi er præprogrammeret til at følge, til, til at høre til og være, at være en del af, af det sociale omkring os. Så derfor er vi over for hvad andre mennesker synes. Skønt. Tre. Brug tredjeparens troværdighed. Ja, for man kan jo altid, altid stole på den, der sælger noget selv, vel? Men det er godt lige at få en, der kommer ind for højre og siger, ja, det kan godt være, men jeg har prøvet den der ferie. Det er ja. bare ikke så fedt, som han siger. Nej. Og fire? klip tekst om i korte afsnit. Åh, oh, ja. det er ja. bare den der, lad nu være, skriv så meget. Altså, ja. skriv meget der, hvor det er vigtigt, at der står meget. Men alle andre steder, vær nu opmærksom på, at folk har meget begrænset opmærksomhed og interesse. Og skal du bruge bydeformen, så drop læs mere. Det er blevet sådan en ting, læs mere. Det er bare det, det, det, det er bare, det, det for intet ja. Der skal for noget mere viden. Jeg tror, at folk lægger det på, uden en, jeg tænker Og her har vi lige en line, læs mere. Jeg har hørt folk sige lige frem at vi skal lige have en læs mere. Ja. Det er bare, Nej, det er det, en, sådan, det er ting, en sygdom. Altså, det, det, <laughs> det, når ved du, hvad det gør? Det vidner bare om, at man selv synes, at det er mega uinteressant. En lang tekst, der ingen rigtig gider læse, og så kan du læse mere. Det er useriøst. Det kan være, at det giver noget på CEO'en, tænker vi, så vi knaller Nå jamen, det må, ja, men det, nok, ja. det må du også gerne, men så lad være at sidde og sige, at der er nogen, der skal læse det. Mm. <laughs> Klip teksten op i eller lad hvem have lange, altså, øh, lange sætninger, altså fra venstre mod højre, kan man sige, men delt op i kolonner eller kortere mm. sætninger. Ja, ja. Og fem, tænk handlingsorienteret, ja. som vi allerede har været lidt inde for med bydeformer og knapper, men ja. vær handlingsorienteret i forhold til dine det er en beslutningsproces. Prøv at tænk på en beslutningsproces. Hvis man skal beslutte sig for et eller andet, så har den nogle trin. Først, først så skal man, øh, ja, altså der, der er en rejse fra, at man tænker, det kunne jeg egentlig godt tænke mig til, at man rent faktisk øh, betaler. Ja. Så man skal forstå de der trin, og det er en dialog frem og tilbage. Det er ikke en engangsfortælse. Så en, det er en beslutningsproces. Og det er den, man skal hjælpe på vej. Så man skal hele tiden, hvad skal man sige, dosere. Nu kan du gøre dit, eller nu kan du gøre dat, eller har du ikke lyst til at? Ikke? Ja. Så handling, det er derfor, det skal være handlingsorienteret. Ole, du har været super forberedt. Tusind tak for det. Det den her team er fløj af sted. Jeg er blevet klogere. Jeg skal kigge på min website. det må jeg så bare sige til lytterne, at øh, der skal hjem og ryddes lidt op. Jeg skal i hvert fald hjem og kigge på nogle læse mere. <laughs> altså det smukke her er jo, at alle hjemmesider kan optimeres. Ja. Også min. <laughs> <Ja. laughs> og i øvrigt der, der, det er jo optuner.dk, øh, hvor man kan læse meget mere om dig. Øh, du har jo faktisk også en konverteringsoptimeringskonference. Der findes simpelthen en konference omkring øh, konverteringsoptimering også. Jo. Ja, det har du gjort i hele 10 år. Ja. Conversionboost.dk foregår inde i Industriens Hus øh, i samarbejde med DI Handel, og det er den 21. maj og der kommer otte virkelig seje, øh, også sådan nogle ekspertspecialister som mig, og, øh, og taler om konverteringsoptimering, alle mulige forskellige elementer inden for konverteringsoptimering. Fantastisk. Altså, det ser jo også noget om, hvor stort og hvor vigtigt det er, når vi lige på 10 år, mm -hmm. og jeg vidste ikke, at vi har haft den så mange år, det skal jeg mm -hmm. alene om, på 10 år har jeg en konference og så samarbejde med DI, det er jo fantastisk. Så allerede den 21. marts 2023, det ja. yes. vi lige årstand, fordi det kan jo være det er for at sidde og ja. på et andet tidspunkt. Um, Ole fra Optuner, tusind tak for, for alt det du har delt ud til vores lytter. Det har været en fornøjelse at have dig med i VH eksperterne i samarbejde med Amino. Tak skal tusind du tak. Oh, Og nu jeg din. Det jeg ikke nu, nu siger jeg. Tusind tak fordi jeg måtte være med.